Əc suresinin Mədine'də nazil olmuşdur 78 ayədi Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Ey insanlar, Rəbbinizdən qorxun Allahın əzabından qurxu pis əməllərdən çəkinin, Yalnız O'na ibadət və itayət edin. Həqiqətən qiyamət gününün zəlzələsi dəhşətli şeydir. Onu görəcəyiniz gün hər bir südü olan qadın, Əmizdirdiyi uşağını unudar. Hər bir hamilə qadın, Bətnindəki uşağı vaxtından əvvəl yerə qoyar. İnsanları sərxoş görərsən, halbuki onlar sərxoş deyirlər. Ancaq Allahın əzabı çox şiddətdidir. Allah haqqında heç bir şey bilmədən, Elmsiz, dəlilsiz, Rəbbimiz mələklərdən özünə övlad götürmüşdür deyə mübahisə edən, ve Allah'a asi olmuş her bir şeytana uyan insanlar da vardır. Şeytan hakkında ezelden böyle yazılmıştır. Herkes o şeytanla dostluk etse şeytan onu yoldan çıkartıp cehennem azabına sürükler. Ey insanlar, öldükten sonra yeniden dirileceğinize şüpheniz varsa İlk yaradılışınızı yadasalın. Həqiqətən biz sizi, Babanız Adəmi torpaqdan, Sonra mənidən, nütvədən, Sonra laxtalanmış qandan, Daha sonra müəyyən, Tam bir şəklə düşmüş, Vaxdında doğulmuş və düşməmiş, Vaxdından əvvəl əvvəl doğulmuş, Bir parça ətdən yaratdıq ki, Qüdrətimizi sizə göstərək. İstədiyimizi ana bətnində müəyyən bir müddət, Adətən 9 ay saxlayar, Sonra sizi oradan uşaq olaraq doğurub çıxardarıq. Sonra yetkinlik çağına, 30-40 yaşlarına yetişəsiz deyə sizi böyüdərik. Kiminiz? Bu həddə çatmamış vəfat edər Kiminizdə ömrün elə bir rəzil Ən ixtiyar şağına çatdırılar ki Vaxtı ilə bildiyini tamamı ilə unudub Körpə uşaq kimi bilməz olar Ey insan Sən yeryüzünü qubquru görərsən Biz ona yağmur indirdiyimiz zaman O hərəkətə gəlib qabarar yaxud xəmir kimi acıyar və hər növ gözəl meyvədən, bitkidən bar gətirər. Bu insan yaradılışının müxtəlif mərhələləri, ölü torpağın cana gətirilməsi ona görədir ki, Allah haqdır, ölüləri dirildir və O hər şeyə qadirdir bu həm də belə bir danılmaz həqiqətə inanmağınız üçündür ki, o saat, qiyamət günü mütləq gələcəkdir. Ona heç bir şək şübhə yoxdur və Allah qəbirlərdə olanları dirildəcəkdir. İnsanlar içində eləsi də vardır ki, heç bir şey bilmədən, haq yolu göstərən heç bir rəhbəri, yaxud tutarlı dəlili, və nurani səmadan indirilib hökmünü açıq bildirən kitabı olmadan Allah barəsində mübahisə edər. O, boynunu təkəbbürlə sağa-sola eyərək, insanları Allah yolundan çıxarmaq məqsədi ilə bunu edər. Onu dünyada rüsvayçılıq gözlüyür. Qiyamət günü isə ona cəhənnəm odunun əzabını daddıracaq. O zaman ona belə deyiləcək Bu, dünyada öz əllərinlə etdiyin günahların cəzasıdır Yoxsa Allah bəndələrinə əsla zülmədən deyil İnsanlardan eləsi də vardır ki, Allaha şəklə ibadət edər Əgər ona bir xeyir toxunsa, dini barəsində arxain olar İslamdan möhkəm yapışar. Yox, əgər ona bir bəla, müsibət üz versə, çöhrəsi dəyişər, İslamdan üz döndərib yenə küfrə qayıdar. Beləsi, dünyanı da əldən verər, ahirəti də. Açıq, aşkar ziyan budur. Bu. O, Allahı buraxıb özünə nəzərər, Nə də xeyr verən bütlərə tapınar Hak yoldan azıb uzaq düşmək də budur Özü də zərəri xeyrindən daha çox olana ibadət edər O büt Nə pis köməkçi Necə də pis yoldaşdır Həqiqətən Allah iman getirib yaxşı işlər görənləri Ağacları altından çaylar axan cənnətlərə daxil edər Allah İstədiyini edər Hər kim Allahın dünyada və ahirətdə ona Öz Peyğəmbərinə kömək göstərməyəcəyini zənn edirsə Qoy göyə Evinin tavanına bir ip uzatsın Sonra da ipi boğazına salıb kessin Özünü ondan assın Və görsün ki onun bu hiyləsi Qəzəbinə səbəb olan şeyi Allahın Peyğəmbərə göstərəcəyi yardımı aradan qaldıra bilərmi? Əlbəttə qaldıra bilməz. Allahın öz Peyğəmbərinə yardım etməsini istəməyənlər, qəzəblərindən özlərini assalar da, partlayıb çatlasalar da, Allah ona dünyada zəfər, ahirətdə isə yüksək məqamlar nəsib edəcəkdir. Biz Qur'anı beləcə açıq aşkar ayələr şəklində nazil etdik. Allah dilediyini doğru yola müvəffəq edər. Həqiqətən Allah iman getirenlər, müsəlmanlar, yəhudilər, sabiyilər, ulduz pərəstlər, haç pərəstlər, ateş və müşriklər arasında qiyamət günü haqqı ilə batili ayırt edərək hökmünü verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah hər şəyə şahiddir. Onların nə etdiklərini və nəyə layiq olduqlarını çox gözəl bilir. Ey insan! Məgər göylərdə və yerdə olanların, bütün canlıların, günəşin, ayın və ulduzların Dağların, ağacların və heyvanların, insanların bir çoxunun, Möminlərin Allaha səcdə etdiyini görmürsənmi, Bir çoxuna da, kafirlərə də, Əzab vacib olmuşdur. Allahın alçaltdığı kimsəni, Heç kəs yüksəldə, Səadətə qovuşdura bilməz. Həqiqətən Allah, Dilediyini edər Rəbbi barəsində mübahisə aparan bu iki zümrə Möminlər və kafirlər bir-birinə düşməndir Onu inkar edənlər üçün Ateşdən paltar biçilmişdir Başlarına da qaynar su töküləcəkdir O su ilə qarınlarında olanlar Bağırsaqları, ciğerləri və dəriləri əridiləcəkdir Hələ onlar üçün Başlarına vurulacaq dəmir toqquzlar da vardır. Kafirlər oradan, cəhənnəmə düşdüyüları qəmdən qutarmaq istədiyicə, yenidən ora qaytarılar və onlara dadın ateşin əzabını deyilər. Həqiqətən, Allah iman getirib yaxşı iş görənləri, ağacları altından çaylar atan, Cənnətlərə daxil edəcəkdir Onlar orada altın və incilərlə bəzənəcəklər Qızıldan və mirvaridən bilər zilər taxacaqlar Orada libasları da ipəydən olacaqdır Onlar dünyada təmiz, pak sözə La ilahe illəllaha Yaxud Qurana müvəffəq olmuş həm də Allahın bəyəndiyi yola, İslama yönəldilmişlər. Kafir olub insanları Allah yolundan, həm yerlilər, həm də gəlmələr üçün qiblə, məbəd etdiyimiz məccüdül həramdan döndərənlərə, və orada zülmə, haqsızlığa meyil etmək istəyənlərə də şiddətli əzabdan daddıracıyıq. Ya Mühəmməd, Yadına sal ki, bir zaman İbrahimə, e, Kəbənin yerini bildirib belə buyurmuşduq, Mənə heç bir şeyi şərik qoşma. Evimi təvaf edənlər, Namaza duranlar, Rüku edən və səcdiyə qapananlar, Namaz qılanlar üçün, Büddərdən təmizdə. İnsanları həccə çağırı ki, Onlar sənin yanına istər piyada və istərsə də hər uzaq yoldan yollanan hər cür arıq, yorğun arğın dəvələr üstündə süvari olaraq gəlsinlər. Belə ki, öz mənfəətlərinin şahidi olsunlar və məlum günlərdə Allahın onlara ruzi verdiyi dörd ayaqlı heyvanların üstündə Onları qurban kəsərkən onun adını çəksinlər, Bismillah desinlər. Onlardan özünüz də yiyin, Bi çarə, zavallı yoxsula da yedirdin. Sonra həccəməllərini dırnaq kəsmək, Tükləri təmizləmək və s. yerinə yetirsinlər, Nəzirlərini versinlər, və Nuhun tufanından salamat çıxmış, yaxud bəşər övladı üçün ilk ziyarətgah olan qədim evi, kəbəni təvaf etsinlər. Ey insanlar, həccin sizə vacib olan əməli budur və hər kəs ihramda ikən Allahın haram buyurduqlarına hörmət etsə, bu, Rəbbi yanında onun üçün xeyirli olar Haram olduğu maidə surəsində sizə deyilənlərdən başqa Qalan heyvanlar, onların ətini yemək Sizə halal edilmişdir Belə olduğu təqdirdə Murdar bütlərdən qaçın Yalan sözlərdən də Allaha şərik qoşmaqdan da çəkinin Batildən haqqa dönərək Yalnız Allaha təslim olduğunuz Və ona şərik qoşmadığınız halda Allaha şərik qoşan kimsə Göydən düşən Quşların onu sürətlən alıb apardığı Yaxud küləyin soğurub uzaqlara attığı bir şeyə bənzər Ey insanlar Sizə əmr etdiyim budur Və hər kəs Allahın mərasiminə Həd cəməllərinə hörmət etsə, Bu hörmət şübhəsiz ki, qəlblərin təqvasındadır, Allahdan qorxmasındadır. Sizin üçün qurbanlıq heyvanlarda müəyyən bir vaxta qədər mənfəət vardır. Kəsilənə qədər onları minər, Südünü içər, Yunundan istifadə edərsiz. Sonra, Onların gətirilib kəsiləcəyi yer mina, Qədim ev kəbə istiqamətindədir. Yaxud həccəməllərini yerinə yetirmək də sizin üçün qiyamətə qədər mənfəət vardır. Həcc günləri kəbiyyə toplanar, bütün müsəlmanlara lazım olan dini və dünyəvi məsələlər barəsində məsləhət məşvərət edərsiz. Biz hər bir ümmət üçün qurbanga, yaxud məbəd müəyyən etdik. Və ya hər bir ümmətə qurban kəsməyi lazım bildik ki, Allahın onlara ruzi verdiyi dörd ayaqlı heyvanların üstündə onları kəsdikləri zaman Allahın adını çəksinlər. Bismillah desinlər. Sizin tanrınız yalnız bir olan Allahdır. Yalnız ona təslim olub itaat edin. Ya Muhammed Sən də Allaha itaat edənlərə, Təvazəkar olanlara Cənnətlə müjdə ver. O kəslər ki, Allahın adı çəkiləndə Qəlbləri qorxudan titriyər, Üz verən müsibətlərə səbr edər, Namaz qırlar Və onlara verdiyimiz ruzidən Ehtiyacı olanlara sərf edərlər. Biz qurbanlıq dəvələri də Allahın nişanələrindən, onun hak dininin əlamətlərindən etdik. Sizin üçün bu qurbanlarda dini və dünyəvi xeyir vardır. Artıq onları ayaq üstə durduqları, sol əli bağlı, sağ əli və iki ayağı açıq vəziyyətdə olduqları halda kəsərkən, üstlərində Allahın adını çəkin, Bismillah deyin. Onlar böyrü düşən Canları çıxdığı zaman Ətindən özünüz də yiyin Yanınızda olub Utandığından əl açmayana Lakin verilənə Etiraz etməyənə Və dilənçiyə də yedirdin Onları Qurbanlıq heyvanları Sizə belə rahm etdik ki Bəlkə Neymətimizə şükr edəsiz Onların əti Nə də qanı Əlbəttə Allaha çatmaz Allaha çatacaq olan Yalnız sizin təqvanızdır Səmimi qəlbdən etdiyiniz ibadətdir Allah sizi doğru yola yönətdiyi Sizə həccin əməllərini göstərdiyi üçün Onu layiqincə uca tutasız deyə Bunları sizə belə ram etdi Ey mühəmməd Ehsan edənlərə cənnətlə müjdəvir. Şübhəsiz ki, Allah iman gətirən kəslərdən Kafirlərin əzab əziyyətini dəf edər. Allah həqiqətən heç bir xaini, nankoru sevməz. Zülmə məruz qaldıqlarına görə vuruşanlara, Şafirlərə qarşı Allah yolunda döyüşməyə izin verilmişdir. Allah onlara kömək etməyə əlbəttə qadildir. O kəslər ki, haqsız yerə ancaq Rəbbimiz Allahdır dediklərinə görə yurtlarından çıxarıldılar. Əgər Allah insanların bir qismini digər qismi ilə müşrikləri möminlərlə dəf etməse sözsüz ki içerisinde Allah'ın adı çok zikrolunan somler Rahiblərin yaşadığı manastırlar, manastırlarkilseller, məbedler Yahudi məbbedleri ve mecidler uçulup dağılmıştı. Allah ona öz dinine yardım edenlere Şübphesiz ki yardım eder. Hagigeen Allah yenilimez güvvet, Qüdrət sahibidir. O kəslər ki, əgər onları yer üzündə yerləşdirsək, onlara bir yer versək, namaz qılar, zəkat verər, insanlara yaxşı işlər görməyi əmr edib, pis işlər görməyi qadağan edərlər. Bütün işlərin sonu, nəticəsi Allaha aiddir. Allah, Qiyamət günü aməllərinə müvafiq olaraq möminlərə mükafat, kafirlərə isə cəza verəcəyidir. Ya Muhammed, əgər bu müşriklər səni təqsib edərlərsə, ürəyini qısma. Səndən əvvəl Nuh, Ad və Samud tayfası da peyğəmbərlərini təqsib etmişdi. İbrahim tayfası da, Lut qövmü də, Mədiyən əhli də peyğəmbərlərini təksib etmişdir. Musa da Fironun özü və cəmatı tərəfindən yalançı sayılmışdır. Kafirlərə bir qədər məhlət verdim, Sonra onları əzabla yaxaladım. Bir görəydin küfr etdiklərinə, Peyğəmbərləri yalançı sayıb inkar etdiklərinə görə mənim onları inkar etməyim necə oldu? Onlara verdiyim neməti müsibətlə əvəz etdim. Neçə-neçə məmləkəti əhalisi zülm etdiyi, kafir olduğu halda məhf etdik. Onlar alt üst olmuşdu. Evlərin tavanları çökmüş Divarları oların üstünə yıxılmışdı Neçə-neçə quyular Neçə-neçə möhtəşəm qəsirlər Bomboş qalmışdı Məyər olar Peyğəmbərləri yalançı hesab edən kafirlər Yer üzündə gəzip dolaşmırlar mı ki Düşünən qəlbləri Bəsirət gözləri Eşidən qulaqları olsun Həqiqətən gözlər Həqiqətən gözlər kör olmaz Lakin sinələrdəki ürəklər Qəlb gözü kör olar Kafirlər keçmiş ümmətlərin başına gələn müsibətləri Zahiri gözləri ilə görsələr də Qəlb gözü ilə görüb onlardan Heç bir ibrət almazlar ya Mühəmməd Onlar səni tələstirib əzabın tez gəlməsini istəyərlər Allah Öz vədində əslə aqlaq çıxmaz Rəbbinin dərgahında bir gün Sizin saydıqlarınızın Həsabladığınız vaxtın Min ili kimidir Neçə-neçə məmləkət əhlinə Zülm etdikləri Kafir olduqları halda mühlet verdim Sonra onları əzabla yaxaladım Ahir dönüş ancaq mənədir Olar nəhayət mənim hüzuruma gələcək, Qazandıqları günaha görə əbədi əzaba düşar olacaqlar. De, ey insanlar, mən sizi yalnız açıq-aşkar bir qorxudanam, Allahın əzabı ilə açıq-aşkar qorxudan xəbərdar edən bir peyğəmbərəm. İman gətirib yaxşı işlər görənləri, Günahlardan bağışlanma Və tükənməz Minnətsiz ruzu gözlüyür Ayələrimizdən Qur'anı batil etməkdən ötürü Səy göstərib Peyğəmbəri aciz etməyi istəyənlərə Yaxud Peyğəmbəri məqlub etməklə Xalqı imandan döndərməyə cəhd edənlərə gəldiydə isə Məz onlar cəhənnəmliydilər Yə Mühəmməd Biz səndən əvvəldə şəriyyət sahibi olan elə bir rəsul, şəriyyət sahibi olmayıb onun ardınca gedən elə bir nəbi peyğəmbər göndərmədik ki, o, hər hansı bir şeyi arzu etdiyidə, şeytan onun arzusuna, diləyinə vəsvəsə yolu ilə bir xələl qatmasın. Yaxud o, ayələrimizi oxumaq istədiyi zaman şeytan onu çaşdırıb, Oxuduqı aya barəsində pis bir fikir təlqin etməsin. Lakin Allah şeytanın vəsvəsəsini batil edər. Sonra isə Allah öz ayələrini möhkəmlədər. Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Allah ona görə belə edir ki, şeytanın vəsvəsəsini qəlbərində mərəz, nifaq, şək mərəzi, və ürəkləri qatı, sərt olanlar üçün bir sınaq vasitəsi etsin. Şübhəsiz ki, zalimlər, münafiqlər, müşriklər və kafirlər haqdan uzaq bir ixtilafdadılar və əlm verilən kəslər də bilsinlər ki, haq, Qur'an sənin Rəbbindəndir. Artıq ona inansınlar, və ürəkləri ondan arxayın olsun. Şübhəsiz ki, Allah iman gətirənləri doğru yola yönəldər. Kafir olanlar isə qiyamət günü qəflətən başlarının üstünü alana dək, yaxud heç bir xeyri olmayan, səmərəsiz bir günün əzabı onlara gəlib yetişənə dək, Quran barəsində şək şübhədə olmaqda davam edəcəklər. O gün, qiyamət günü hökm yalnız Allahındır. Allah oların, müşriklərin və möminlərin arasında hökm edəcəkdir. İman getirib yaxşı iş görənlər, nəyim cənnətlərində olacaqlar. Kafir olanlar, ayələrimizi yalan hesab edənlərsə, rüsva bir əzaba düşar olacaqlar. Allah yolunda hicrət edənlərə, sonra bu yolda öldürülənlərə, yaxud ölənlərə Allah həqiqətən gözəl ruzi, cənnət ruzisi verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah ruzi verənlərin ən yaxşısıdır. Allah onları razı qalacaqları, xoşhal olacaqları bir yerə daxil edəcəkdir. Həqiqətən Allah hər şeyi biləndir, bəndələrinə qarşı həlimdir. Allahın hökmü budur və hər kim özünə verilən cəza kimi cəza versə, sonra yenə də müşriklərin, müsəlmanları Məkkədən qovduqları kimi təcavüzə məruz qalsa, şübhəsiz ki, Allah ona kömək edər. Həqiqətən Allah Allah Özünü müdafiə məqsədi ilə Düşməndən intiqam alan Mömin bəndəsini Əhv edəndi Bu belədir Allah zalimə qarşı Zalimin zülmündən xilas olmaq üçün Məzluma kömək edər Çünki o Hər şəyə qadirdi Necə ki Allah Gecəni gündüzə Gündüzü də geciyə qatar Allah bendelerinin menafeyi i namine bazen insanlar daha çıxı ruzi kazanabilsinler diye gündüzü kısaldıp geceni uzadar. Allah her şeyi eşidendi, görendi. Bu beledi. Çünkü Allah hak, müşriklerin ondan başka ibadet ettikleri bütler, tanrıları ise batildi. Həqiqətən Allah Hər şeydən ucadır Böyüktür Ya Rəsulun Məyər Allahın göydən yağmur indirdiyini Və yerizinin onunla Yam yaşıl olduğunu görmürsənmi Həqiqətən Allah Gözlənilməyən yerdən Ruzu yetirməklə Bəndələrinə lütfkardır Onların Gözlənilməyən yerdən Hər işindən xəbərdardır. Göylərdə və yerdə nə varsa, Hamısı Onundur. Onun qüdrətindən yaranmış əsərdir. Həqiqətən Allah ehtiyaçsızdır. Hər cür şükrə, tərifə layiqdir. Ya Rəsulüm, Məgər Allahın yerdə olanları, Heyvanları, dənizdə onun əmri ilə üzən gəmləri sizə ram etdiyini və onun izni olmadan yerə düşə bilməməsi üçün göyü tutub saxladığını görmürsən mi? Həqiqətən Allah insanlara şəfqətlidir, mərhəmətlidir. Sizi əzəl başdan dirildən, sonra əcəlini çatanda öldürəcək, Daha sonra qiyamət günü yenidən dirildəcək Məhz odur Biz keçmişdən bəri Hər ümmət üçün bir şəriyyət müəyyən etdik ki Ona əməl edərlər Elə isə Müşriklər bu işdə işte, Din, şəriyyət işində Yaxud qurbanlıqlar barəsində səninlə mübahisə etməsinlər Ya Mühəmməd Sən onları öz Rəbbinə ibadət etməyə, onun hökmlərini yerinə yetirməyə dəvət et. Şübhəsiz ki, sən doğru yoldasan. Ya Məhəmməd, əgər müşriklər öz kəstdiyiniz qurbanların ətindən yediğini saldı, bəs Allahın öldürdüyü, yəni öz əcəli ilə ölmüş heyvanların ətini niyə yemirsiz deyə? Səninlə mübahisə etsələr, Onlara belə cevab ver. Allah sizin nə etdiyinizi daha yaxşı bilir. İxtilafda olduğunuz məsələlər barəsində, Allah qiyamət günü aranızda öz hökmünü verəcəkdir. Ya Rəsulüm, Məyər bilmirsənmə ki, Allah göydə və yerdə nə varsa, Hamısını bilir, Həqiqətən bu, lövh-i məhfuz deyilən bir kitabdadır. Şübhəsiz ki, bütün bunları bilmək Allah üçün asandır. Müşriklər Allahı qoyub elə bir şəyə ibadət edərlər ki, Allah ona ibadət edilməsi haqda heç bir dəlil nazil etməmişdir. Və müşriklərin ona dair heç bir biliyi də Dəlili sübutu da yoxdur Zalimlərə Müşriklərə Heç bir yardım edən olmaz Ayələrimiz Onlara açıq aşkar Surettə okunduğu zaman Kafir olanların şöhrəsində Bir ikra, nifrət Sezərsən Onlar ayələrimizi okuyanların Üstünə az hücum Çəksinlər Ya Mühəmməd de Sizə bundan Quran oxunduğu zaman etdiyiniz nalayıq hərəkətlərdən daha pisini mi xəbər verin mi? Cəhənnəm odu Allah onu kafirlərə vəd etmişdir. O nə pis məskəndi, nə pis qayıdış yeridir. Ey insanlar, bir məsəl çəkildi ona qulaq asın. Şüphesiz ki Allah'tan geri ibadet ettiğiniz bütler Hiçbir milçey de yarada yaradabilmezler Lap hamısı bunun için bir yere yığışsa böyle Eğer milçey olardan Bütlerden üstünde olanlardan bir şeyi götürüp aparsa Onu milçeyden geri alabilmezler İsteyen de aciz İstenilen de Bütlər də aciz, milçəy də. Yaxud bütlərə ibadət edən də aciz, ibadət edilən bütlər də. Müşriklər Allahı layiqincə qiymətləndirmədilər, uca tutmadılar. Həqiqətən Allah yenilməz qüvvət, qüdrət sahibidir. Allah, mələklərdən də elçilər seçər, insanlardan da. Həqiqətən Allah, hər şeyi eşidəndir, görəndir. Allah, onların önlərindəkini də, arxalarındakini da nə etdiklərini və nə edəcəklərini bilir. Bütün işlər, nəticə itibarilə ahirətdə Allaha qaydar. Qiyamət günü bütün məxluqat öz əməlləri ilə birlikdə Allahın huzurunda duracaqdır. Ey iman gətirənlər! Namaz qıldıqdan üçün edin. Səcdiyə qafanın. Rəbbinizə ibadət edin və yaxşı işlər görün ki, nicat tapasınız. Ey möminlər! Allah yolunda layıqınca cihad edin. O öz dini için sizi seçti. Ve dinde sizin için hiçbir çetinliği yeri koymadı. Atanız İbrahim'in dini kimi. Ey Muhammed ümmeti! Allah bundan, Kur'an nazil olmamıştan evvel de, Bunda, Quranda da sizə müsəlman adını verdi ki, Qiyamət günü, Peyğəmbər dinin təbliği, Sizin ona iman gətirməyiniz, İtaət etməyiniz barədə sizə, Siz də əvvəlki Peyğəmbərlərin, Allahın hökmlərini, Öz ümmətlərinə çatdırdıqları haqda, insanlara şahid olasınız. Elə isə, Vaxdlı vaxtında namaz qılın, zəkat verin və Allaha sığının. Allah sizin ixtiyar sahibinizdir. O nə yaxşı ixtiyar sahibi, necə də gözəl imdada yetəndir.